Tämä kokous on mennyt linjaltaan hyvin selkeästi siihen, että meillä on suuri Jumala, jolla on erikoiset mahdollisuudet jokaisen kohdalla toimia ja vaikuttaa. Se, mikä meille tuottaa iloa uskovina, on tietenkin se, että kun me näemme, että joku ihminen pelastuu. Jos ei se tuota iloa, niin silloin me olemme kyllä aika happamassa tilassa. Kun ajatellaan sitä prosessia, mikä tapahtuu, kun tulemme uskoon, se on niin radikaali muutos. Monen kohdalla se on, se on niin kuin yö ja päivä muuttuu, kun ihminen pääsee orjutetun elämän takaa vapaaseen elämään. Salme tuossa toi todisti selkeästi se myöskin, että... Miten raskaista olosuhteista ihminen voi päästä kokemaan onnea. Ja tähän Jumala tähtää jokaisen kohdalla, että tänäänkin tässä tilanteessa, tässä tilaisuudessa olit uskossa tai et, että sinä olisit vapaa ja onnellinen Jumalan lapsi. Ennen kaikkea vapaa ja onnellinen. Ymmärtänyt armon merkityksen, mitä Jumalan armo saa ihmisen elämässä aikaa. Vastaanottamalla armon, lopettamalla yrittämisen, taistelemisen, tuskallisen kilvoituksen siirtymällä sellaiseen kilvoitukseen, jonka Jumala on antanut meille, pyhityselämän kilvoituksella. Haluan lukea tähän vielä jatkeeksi hiukan muutaman sanan raamatusta. Tämä koskettelee erittäin vahvaa asiaa Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, siellä 16 lukujakeessa 9 sanotaan näin, että Mutta ylösnousemisensa jälkeen hän Jeesus varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä ilmestyi ensiksi Maria Magdalinalle, josta hän on ajanut ulos seitsemän riivaajaa. Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa, jotka nyt murehtivat ja itkivät. Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria oli hänet nähnyt, Eivät he uskoneet. Tässä Risto jo viittasi tähän epäuskoon ja heikko uskosuhteeseen. Vahvasti ajattelin, että nokohan meni kaikki tässä minulta nämä nämä ajatukset. Mutta jatkan tästä vielä kuitenkin muutamalla ajatuksella. Ja sen jälkeen hän toisen muotoisena ilmestyi kahdelle heistä heidän kävelessään matkalla maakylään. Hekin menivät ja veivät sanan toisille, mutta... nämä eivät uskoneet heitäkään kuka uskoo meidrenä päivänä olemmeko me vakuutettuja vakuuttavia olemmeko me niin uskottavan oloisia ja elämässämme sitä uskoa ulospäin luovia että ihmiset pystyvät tarttumaan meihin sanomaan anna minullekin sitä jolla voi saada pelastuksen jolla voi saada varman tulevaisuuden ja pohjan elämää. Nohtamme jatkuu näin. Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille 11 heidän olessaan aterialla, ja hän nuhteli heidän epäuskoaan, siis omiensa, omien opetuslasten epäuskoa, ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät oleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylös nousseeksi. Jeesus oli tuolla Hän jo käveli kadulla. Ei se voi olla totta. Jeesus, niin ole ei millään. Mutta Jeesus nuhteli heitä siitä. Ja sitten nämä kaksi vakuuttavaa jaetta, jotka ovat 15 ja 16. Hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, hän Pelastuu. Sitten Raamattu sanoo se, mitä me ihmisnä emme sano kenellekään enkä tuomitse, vaan Raamattu tuomitsee. Mutta joka ei usko Jeesukseen, se tuomitaan kadotukseen. Hyvin selkeä, että ei ole mitään allegoriaa eikä mitään tämä on suoraa kirjoitusta. Jos ihminen ei usko Jeesukseen, hänet tuomitaan kadotukseen. Meillä on näin ytimekäs, yksinkertaisen selkeä, Jumalan antama evankeliumi. Ei vaadi valtavia opis opiskeluja, että voi sanoa ihmiselle, että jos sinä et usko Jeesuksen raamattosanoa, sinut tuomitaan kadotukseen. Nämä ovat sellaisia hienoja ajatuksia asioita, jotka sitten käytännössä Tulee esiin ja nivoutuu meidän elämässämme. Tuli hyvin selvästi mieleen se ajatus. Noin pari viikkoa taaksepäin me olimme jälleen tuolla, tuolla Frölunnan torilla ja siellä sitten niitä traktaatteja jakamassa. Yllättävää, kyllä ei niin kauhean nuivia ole sillekään, että jos traktaatti on kädessä, niin katsoo aina sitä vähän. Ja jotkut antaa poistaa tai jotkut heittää pois, mutta useimmat laittaa sen omaan. Taskuun tai kalaukkuun. No siinä olin tämän Hesslerin Mairen kanssa, sitten hänen oli vähän niin kuin samalla siinä, kuin tarvitaan joskus tulkkauskin apua, kun ei vielä Ruotsi ihan suju pitäisi. Niin, niin Mairen kanssa mentiin siinä sitten ja, ja mä sanoin, että tuolla istuu mies lippalaki päässä, että hän mennä kysymään häneltä mitä kuuluu. No sitten mentiin suoraan siinä penkillä, noin kuuden, viiden, seitsemänkymmenen välissä oleva mies ruotsalainen mies ja sitten sanoin, sanottiin hänelle, että meillä on evankeliumia, meillä on maailman tärkeintä ilmoitusta annettavana sinulle. No mies sanoo sitten, että niin joo, että kyllähän hän tietää tämän asian, että hän on ollut Jumalan yhteydessä, mutta on mennyt pitkät, pitkät ajat, että hän on ollut poissa eikä pääse päässyt takaisin. Ja Siinä ilmiselvästi, mä sanoin maiden lähteä, että me neljä kontaktia saadaan tässä torilla tänään. Niin me laskettiin niitä ja kyllä me neljä saatiin, saatiinkin niitä, mutta tämä oli paras niistä kontakteista tämä, tämä viimeinen. No, tämä mies sitten sanoi, että hän on käynyt tuolla joissa näissä seurakunnissa, Jileadissa ja pelastusarmeijassa, mutta hän ei ole jollain lailla niin kuin päässyt takaisin, että On ollut vaikea. No, mä sanoin Mairelle, että tulkkaa sinä, minä puhun. Ja mä sanoin että nyt sanot sille miehelle, että, että tässä penkillä torilla, tässä pystyy pelastumaan, antamaan Herralle elämänsä ja pääsemään uskoon. No, Maire sanoi sitten sinänelle ja sitten tota noin mies sanoi, että joo. Hän mietti sinä, että voitasko me rukoilla ihan tässä, vaikka tämä on tämän tori, niin tässä rukoilla ihan näin näkymättömästi vaan sinun kansasi, että Että sinä saisit yhteyden, koska sinulla selvästi enää kaipaa Ja mies sanoi, että kyllä se käy ja samalla pois päästä. Se mitä Jumala tekee, se on jotenkin meille ihmisille käsittämätöntä. Me olemme liian jotenkin heikkoja uskossamme, että eikö voiko Jumala pelastaa. Näille ihmisille on puhuttu vuosi kymmenet. me on puhuttu, me on tehty kaikkemme, mä oon tehnyt oman osuuteni jo, ei, me on tehty kuvasta pieni ripaus. Niin kauan kuin meissä on elämää, niin kauan kuin me ollaan uskossa, ja niin kauan kuin me hengitetään, meillä on mahdollisuus viedä ihmisille ilosanoma. Ja tämä mies siinä sitten rukouksen kautta, hän rukoilee siinä meidän kanssa, ja sanoo, että hänen pitää sitten lähteä, niin hän sanoo, että kun laittaa alakin päätä, Voi, että minä olet onnellinen, että tulitte tähän. Jumalalla on selkeät suunnitelmat varmasti tämän kaupungin kohdalla. Hän kaipaa niitä henkilöitä, jotka lähtevät ja ottavat sen askeleen. Minäkin tahdon välittää tuon ilosanoman. Minä haluan löytää sen kohteen, mihin pyhä henki haluaa tavallaan osoittaa sen nuolensa. Ja tämä just puhuu siitä niin kuin hyvin selkeästi, että Joka uskoo ja ottaa vastaan Jumalan sanan, hänelle tulee vastaus. Hänelle avataan ihan kaikki se elämän mahdollisuus. Hänelle avataan mahdollisuudet toimia. Hänelle annetaan valtuutus Jumalan taholta tehdä niitä tekoja, joita Raamattu osoittaa meille. Me saamme Raamatun sanan mukaan, kun me olemme kuuliaisia, nähdä näitä asioita, mitä Risto sanoi tässä myöskin, että... Ne merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Siihen tulee toinen kohta jo, että nyt alkaa jo usko taas häilymään. Ei se minun kautta toimi. Niin. Ei se toimikka. Mutta jos Herra saa sinut ottaa käyttöön, alkaa toimimaan. Halleluja. Herrahan sen tekee. Ja siinä täytyy tapahtua se kuoleminen, että älä luulekaan, että minä teen ne tekoja. Jos sä luulet, niin menee pieleen. Mutta kun sanot, että Herra, minä tulen sinun lähettilänäsi, sinun eteesi, ja otan sinulta sen ne valtuudet, mitkä sinä annat. Niillä minä toimien välitä ihmisille ilosanoman, ja he tulevat pelastumaan, saamaan vapauden, kokemaan parantumista ja kaikkia niitä alueita, mitä raamattu meille ilmoittaa. Ja antakoon Jumala meille uskon henke. Että ollaan kuuliaisia niissä alueissa ja asioissa, jotka josta Jumala on itse kullekin puhunut. Minä olen varma siitä, että Jumala on puhunut jokaiselle meistä jotakin. Mutta me olemme ehkä pitäneet sitä joskus liian pienenä asiana, vähäpätöisenä asiana, eikä ole lähdetty siinä asiassa etenemään niin kuin Herra on tahto. No, kun Je täällä kerrottu, Jeesus kertoi näitä vertauksia... Hän puhui erästä henkilöstä, joka toimi tavallaan niin kuin väärillä periaatteella, mutta hän toimi siinä mielessä niin kuin oikealla tavalla, että sillä oli kauas katseinen lopputulos. Ja tässä puhuttiin siitä niin sanotusta väärästä palvelijasta ja sanotaan näin, että herra kehui väärää huoneenhaltijaa. Miksi, koska hän oli menetellyt ovelasti. Ja tämän maailman lapset ovat oma sukuuntansa kohta ovelampia kuin valkeuden lapset. Ja sitten kun tässä sanotaan nämä että joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen. Joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Raamattu antaa hyvin selkeät linjat, eli ei ole mitään sellaista, joka keskinkertaisesti on väärä, niin hän on jonkin verran väärä. Ei, tässä on selkeät linjat, että joka vähimmässä on väärä, hän on paljossakin väärä. Se menee sitä linjaa. Mutta joka uskollinen on pienessäkin asiassa, Jumala antaa hänelle uskollisuuden voiman. Tässä yhteydessä, kun Jeesus tätä puhui, niin hän ei hyväksynyt tätä palvelijan vääryyden tekoa, mutta hän kehui hänen toiminnan sitä niin kuin tavallaan sitä kykyä ratkaista ne pulon. Hän otti tavallaan isännälle, joka oli antanut velkaan, isäntä ajattelin, että ei hän saa koskaan niin takaisin. Oli varmasti asia tilanteita, että tuskin sai tässä ajassa koskaan takaisin. Mutta huoneen haltija alkoi tehdä kauppaa ja sai varmasti lähinnä ne omat takaisin ainakin, mitä oli annettu. Ja tällä tavoin niin Jumala haluaa muistuttaa meitä siitä, että uskollisuus pienissä asioissa, mitkä Jeesus on meille, Ikään kuin lahjoittanut jokaiselle semmoisena pääomana sydämeen, kun me lähdimme ristiin, kolkata ristin juurelta liikkeelle uusen luomuksena. Toimitaan ja asioidaan niillä, että Jumalan muuntimissa saa tulla lisää siunauksia, jotka alkavat toimimaan meidän elämässämme. Nyt tästä väärästä altiasta sanotaan sen verran, että... että Jeesus ei tavallaan Jeesuksen kehumisen aiheena ollut tämä rapistunut moraali, vaan hänen tämä miehen kaukukaatseisu. Tämä mies näki pitkälle. Ja Jumala auttaa meitä tässä tilanteessa, kun me elämme omia elämän kuvioita, jossa me näemme, että me selviydyt, me, emme, me emme pääs eteenpäin, me näemme hyvin lyhyelle vailla, näissä alueissa, niin Jumala auttaa ja avaa meitä näkemään yli niiden vaikeuksien. Kohti sinne Jumalan päämäärään, jonka hän on suunnitellut meidän elämäämme. Ja niin me pystymme selviytymään toivottomista tilanteista. Ja mikä siinä auttaa? Se auttaa se, että Jumalan sana on meidän perustuksemme, lähtökohtamme ja voimamme, jossa me saamme seistä ja toimia. Jeesus on monessa tilanteessa Niissä vaikeissa hetkissä vetosin sanaan kirjoituksiin ja meillä on yhtä suuret mahdolliset sanoa, niin kuin raamattu sanoo tulee meidän tehdä. ja Jumala vastaa sanasta ja sen jälkeen me näemme, että on todella voimallinen tämä Jumalan sana. Annetaan tänä aikana mahdollista, kun me tulemme kevättä kohti ja me tulemme kohtista isompaa tapahtumaa, tällaisia konferenssitapahtumaa ja muuta, niin Annetaan Jumalan mahdollisuudet, aletaan ikään kuin varustautumaan oikein sitä kohti, että Jumalalla on suuret suunnitelmat jokaisen meidän kohdalla nähdä tämän kaupungin hätä ja tuska. Nähdä niitä ihmisiä, jotka pelkäävinä istuvat tuolla penkeillä ja miettivät, miten minä pääsin tielle. Jumala antaa meille viisauden, antaa rohkeuden ja voiman. Ja pyhän voimassa me saamme käydä. Ikään kuin avattua tietä sanoo, tuossa on kohde, käy lähelle ja kerro sanat. Viene sanat, joka uskoo, hänellä on ihan kaikki elämä, joka ei usko hänet tuomitaan karotukseen. On mahtava teksti. Ja tämä teksti oikeastaan tavallaan niin kuin on semmoinen perusvoimana siellä takana, kun me kuljemme noissa tilanteissa. Tänä iltapäivänä me olemme Jumalan edessä ja me tiedämme tarkoinkin, että millä lailla minun elämäni on suhteessa Jeesukseen. Onko se kuinka palava vai onko se haalea vai onko sitä ollenkaan vai onko se harrastelun muodossa vai missä se on. Mutta tärkeintä on, että näiden edellä kuultujen kaikkien todistusten kautta täällä on esitelty Jeesusta, joka antaa ihmiselle täysipainoisen elämän. Ja tule tänään tämän Jeesuksen käsittelyyn. Anna hänelle valtuudet muuttaa sinun sydämesi täysin Jumalalle otolliseksi, myönteiseksi. Että Herra, minäkin tahdon uudesti syntyä uskon kautta Jeesuksen Kristukseen ja sen kautta päästä Jumalan yhteyteen Jumalan lapseksi. Rukoillaan tässä yhdessä kiitään Herraa. Meillä on, meillä on ihana etuoikeus. Pitää sanaa esillä, ja niin kuin raamattukin sanoo, pitäessä ne Jumalan sanaa esillä. Te loistatte kuin tähdet täällä ajan keskellä. Herra on suuri ja meillä on todella ihanteellinen lähtökohta esitellä Kristusta. Jos tänä iltana tunne Herraa, tai on pienikin, on yksikin prosentti. Annetaan näin pieni semmoinen niin kuin, niin kuin seula. Yksikin prosentti on, että... epävarmuutta, että olenko minä pelastunut vai en, niin anna merkki vain itseäni rukolaa puolesta, sinun kanssasi. Yksikin prosentti riittää. Se on niin kuin rotan myrkkö, sanotaan, että siinä on kolme prosenttia myrkkyä, 97 prosenttia mahtavan hyvää maissijauhoa, mutta sen kolmen prosentin tähden en syö sitä myrkkyä. Ja sen tähden Jumala haluaa, että meillä on evankeliumin ilo sanoma 100 prosenttisesti selkeänä olenko Jumalan lapsi vai en ettei se jää mitään tulkinan rajaa. Oliko ketäitä saadaan muistaa tänään? Anna merkki tässä asiassa niin Jumala antaa sinulle täyden varmuuden siitä. Me yhdessä kiitämme Herraa rukolasun kanssa. Herra on hyvä. Kiitos Jumala ja kaikissa muissakin asioissa mitä Sydämeltä nyt kumpuilee, jos siellä, jos siellä on vähän sellaista levottomuutta tai muuta sellaista, mikä aiheuttaa semmoista pientä myrskytuulen poikasta, niin anna vain merkki Herra tietää ja tuntee. Joo, Siellä on käsiä ja näkyy merkkinä. Jumala näkee sinun sydämeltä ja nyt ne kaikki asiat, joita siellä on lähtenyt niin kuin tavallaan signaalina taivasta kohti, niin nyt ne saadaan siirtää kaikki valtia Jeesuksen ihaniin käsiin. Tässä ja nyt. Jumala näkee sinun sydämesi, hän nostaa sieltä. Sen ahdingon, sen tuskan, masennuksen ja kaiken semmoisen ylikuorman, mikä sinne on tullut, hän ottaa sen omiin käsiinsä. Ne siirretään sinun elämästäsi vapahtajan lävistettyihin käsiin ja sinä koet valtavan huojentumisen elämässäsi Jeesuksen nimen tähden. Kiitos Jeesus. Jumala näkee. Joo. Totisesti kaikki isä, jotka tänä iltapäivän tässä on nostanut käteensä merkiksi sinulle, Me tuodaan yhdessä sinun kasvojasi eteen tässä. Oi, Isä, anna kirkkautesi voiman laskeutua näihin astioihin. Herra, minä pyydän, että Jumalan voitelu lasketaan oikein ruhtinaalisella jumalaisella voimalla. Kiitos Jeesus. Ole ylistetty Jeesus, että, että ahdinkojen on lähdettävä Kristuksen Jeesuksen kunnian ja majesteettiuden edessä. Halleluja, Kiitos Jeesus. Ylistys Jeesus, tulee Risto vielä tähän niin yhdessä kiittää. Herra, me ylistämme ja palvomme sinua. Meillä on Jumala, jota me saamme koroita tänä hetkenä. Palvoa ylistää, kunnioittaa, voideltua karitsaa Herra, joka antaa vapauden ihmisen sisimpään elämään. Ja kiitos Herra, että sinä voiteet kansasi. Sinä avaat solmut, sinä avaat vaikeuksien siteet. Sinä päästät vapauteen, Jeesus, jokaisen, joka tänään on osoittanut kädellänsä merkin tai sydämellään merkin Jumalan puoleen. Hallelujaa. Ole ylistetty, Herra, kiitetty. Kiitos, mitä teet, Herra, tänä hetkenä. Halleluja. Jeesus, Herra, kiitos, että saamme olla kokemassa tänään tässä iltapäivässä niitä ihania tekoita, sinä teit. Sinä olet täällä henkilökohtaisesti itseläsnä. Me itse kykene mitään tekemään, mutta sinä olet tullut, että meillä olisi elämä sinussa. Kiitos, että tämä elämä, joka sinussa on, se on täällä tänään. Kiitos, että monet meitä saammekin koskettaa sinun viittaisi ja kokea, voimaa lähtee sinun viittaisesti uutta voimaa, rohkeutta ja iloa. Tätä uskoa, mitä meillä ei aina ole, joskus kadotamme sen, Herra, kuin Pietari myrskyssä. Hallelujaa. Kiitos, että saamme koskettaa tätä viitaa hallelujaa. tässä iltapäivässä yhdessä. Oi Jeesus, Kiitos, että pyhän hengen ihmeinen ja suloinen suurin voima, pra ja pra voima pra leviää pra ja, ja laskeutuu kaikkien ylle, ja Kiitos, mitä sinä suurin Jeesus teet. Prä. Kiitos, Pidotsi. että sinä olet suurin. täällä, Halleluja. Kiitos pyhän hengen voitelusta ja voimasta, Herra. Saamme tulla voideluksi uudestaan ylhäältä, kirkkauden ja voiman hengen levätessä meidän päällämme. Herra, sinä on ihmeellinen, suuremoinen Jeesus. Ihano sinä Rissi. olet Rissi. Jeesus. Sinun me palo ja ylistämme ylistämerrä. Koroitamme sun ihanaa nimeäsi. Halleluja. Kiitos mitä Halleluja. teet herra. Halleluja. Kiitos mitä teet. Halleluja. Alleluia. Ylistyskunnialle. Halleluja. Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos, Jeesus. Jos sinä oot kokenut jotain herralta tässä hetkessä väkevää niin kiitä herraa sinä paikalla. Ala rukoilemaan, Nyt no, korota äänesi sitä kiitä herraa. Jumala yhtyy siihen ylistykseen jonka sinä annat hänelle. Se on Jumalan hengen antama avoin olotila, jos saat kiittää herra ja kiittää se siinä koet äärettömän suurta Jumalan läsnäolon vapautta. Halleluja. Olkaa ihan rohkeita siinä kiitä herraa hetki. Sinun rukouksesi kautta voi tulla myöskin hengen kautta osoitusta toiselle. Hallelujaa. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus.